Вдосвіта другого дня, коли зночі ще ледь розвиднялось, вже круг багаття зібрались добірні синови Ахейські. Пагорб могильний над вогнищем, спільний для всіх спорудили, серед рівнини і навкруг повиводили зразу ж високі вежі на захист собі і їхнім човнам мореплавним. А посередині вправлену міцно поставили браму, щоб через неї проїхати кінні могли колісниці. Зовні, за стінами близько, ще й рів прокопали глибокий, довгий, широкий, а вздовж його палі міцні повбивали. Так в своїм стані трудилися довговолосі ахеї, вчасно й боги сиділи. Круг Зевса, що блискавки мече, і спостерігали великі діла міднозбройних ахеїв, словом звернувся до них Посейдон землі потрясатель. Зевсе наш батьку, хто з смертних на всьому просторі земному, задумий задуми й наміри схоче тепер виявляти безсмертним. Глянь же на мур, що звели його довговолосі ахеї, круг кораблів, ще й навколо глибоким його обкопали ровом, а чи принесли ж і безсмертним вони гекатомби? Скрізь ця лунатиме слава, де промінь світання сягає, те ж, що, працюючи, місто, поставили ми за полоном Лаомедонту героєві піде назавжди в непам'ять. З гнівним обуренням мовив у відповідь Зевс хмаровладний, «Що це ти кажеш землі, потрясателю, вельми могутній? Хай би цих задумів інший з богів побоявся безсмертних, слабший багато за тебе і руками, і силою духу». Скрізь твоя слава лунає, де промінь світання сягає. Слухай же, прийде ще час, коли довговолосі Ахеї із кораблями своїми поїдуть до рідного краю. Вщент поруйнуєш Тімури, мури і скинеш весь грустою море, а узбережжя розлоги і знову пісками укриєш, щоб від великого муру Ахейського і сліду не стало так між собою тоді богови про це розмовляли. Сонце тим часом зайшло, і справу скінчили Ахеї. Потім биків закололи, і вечеряти сіли в наметах. Вчасто й до них із вином кораблі прибули мореплавні, з Лемносу, що спорядив для Ахеїв Евней син Ясона, люду вождя, з яким Гіпсіпіла його породила. Твом Атрея синам Агамемнону та Минилаю тисячу мірок вина послав Леонід у дарунок. Там же черпали вино собі довговолосі Ахеї, хто обмінявши за мідь, а хто за блискуче залізо, хто за шкуру волячу, а хто і за цілу корову, хто за невільника навіть. І учту бучну влаштували, так цілу ніч провели тоді довговолосі Ахеї, в стані своїм а трояни і союзники їх у віліоні. Так цілу ніч лихе замишляючи, зевс велемудрий, в небі гримів, аж страхом блідим їх усіх огорнуло, скубків на землю вино, Проливали вони, і ніхто з них пити не смів, Не вчинивши раніше узливання кроніду. Врешті всі полягали, і сну споживали дарунки.